«Мабуть, я задумався і трохи відволікся, коли він зробив паузу, щоб ковтнути лимонного соку з содовою. Мені здалося, що я на мітингу і треба якось відреагувати». «Правильно, правильно!» – вигукнув я. «Перепрошую?» «Ні, нічого. Так, ви казали...» «Автомобілі, що рухалися в протилежному напрямку, також зупинилися, але невдовзі знову рушили». Я сидів, заглибившись у свої думки, коли сталося щось абсолютно незвичайне. З мене раптово зірвали капелюх. Оглянувшись, я встиг помітити, як хтось глузливо махає мені моїм капелюхом із заднього сидіння таксі, яке скористалося звільненим проїздом і зникло з поля зору. Я не розсміявся, але це коштувало таких зусиль, що я виразно почув, як затріщали нижні ребра. «Напевно, хтось просто пожартував», – сказав я. Моє пояснення його явно не задовольнило. «Сподіваюся», – сказав він, – «що не позбавлений здатності сприймати гумор, але мені важко знайти в цій образливій витівці щось, хоча б віддалено схоже на веселий жарт. Безсумнівно, ці дії скоєні психічно неврівноваженою особою. Психічні відхилення можуть проявлятися в найнесподіваніших формах. Наприклад, герцог Рамферлайн, про якого я вже згадував сьогодні у нашій розмові, вважає, але це, звісно, строго між нами, що він – канарка, і напад, що так засмутив лорда Алістера, стався через неуважного лакея, який забув принести йому вранці шматочок цукру. Часто трапляється, що хворі переслідують жінок, щоб зрізати у них пасмо волосся. Я схильний припустити, що той, хто напав на мене сьогодні, страждає манією, що належить саме до цього типу. «Можу лише сподіватися, що його помістять під належний медичний нагляд, перш ніж...» «Містер Вустер, десь поруч таки є кішка. Це вже не на вулиці. Я впевнений, що нявчання лунає із сусідньої кімнати. Можу зізнатися, що тепер і в мене не залишилося жодних сумнівів з цього приводу. Із спальні абсолютно чітко доносилися котячі крики». Я натиснув на дзвінок, і в кімнату урочисто увійшов Дживс, виразом обличчя демонструючи шану та відданість. «Сер?» «О що, Дживсе!» – сказав я. «Стосовно котів, у нас що, у квартирі є коти?» «Лише ті три, що у вашій спальні, сер». «Що? Коти у спальні?» – застогнав сер Родерік, і його очі впилися в мене як два свердла. Нічого не розумію, сказав я. Які ще три коти? Чорний, смугастий і маленький світло руди, сер. Якого біса? Я підскочив і кинувся навколо столу до дверей. На біду сер Родерік також рванув до дверей, обігаючи стіл з протилежного боку. У результаті ми на повному ходу зіштовхнулися в дверях і, обійнявшись, разом валилися в передпокій. Він спритно вивільнився з обіймів і схопив парасольку, що стояла біля вішалки. «Не наближайтеся!» – закричав він, розмахуючи парасолькою. «Не наближайтеся, сер! Я озброєний!» Я вирішив, що час переходити до мирних переговорів. «Жахливо шкодую, що на вас наскочив!» – сказав я. «Я ненавмисно. Я просто вирішив збігати подивитися, що там відбувається в спальні!» Він трохи заспокоївся і опустив парасольку. Але в ту ж мить у кімнаті розпочався жахливий котячий концерт. Здавалося, що всі коти Лондона плюс делегати з найближчих передмість зібралися разом, щоб раз і назавжди вирішити свої розбіжності. Щось на кшталт об'єднаного котячого хору і оркестру. «Що це за нестерпний шум?» – заволав сер Родерік. Я навіть не чую власного голосу, дозволю собі припустити, сер, шанобливо сказав Дживс, що тварини так сильно збудилися, оскільки виявили рибу під ліжком містера Вустера. Старий похитнувся. Рибу? Я все вірно почув.